אוקיי, okay, אז uh, תודה לאלוהים שהיום אנחנו יכולים, אחרי החיבוקים והנשיקות, אנה ויולנדה וולדימיר ואשתו היקרה נדיה, אחרי החיבוקים אני מבקש מכולם לשבת כי אנחנו נדיה, עומדים, נדיה מנגנת. נדיה מנגנת נהדר, נהדר, אוקיי okay. ספר ישעיהו הנביא, היום אנחנו כבר בשיעור ה-25. הפרק שנלמד היום הוא פרק 24, או, או בעברית כד. פרק כד, אנחנו עדיין נישאר נאמנים לדרך הלימוד שלנו. ישעיהו 28, עשר שכתוב, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, לקו זעיר שם, זעיר שם. ללמוד את מגילת ישעיהו לעומק עם כל הפרטים שאנחנו <ש> נקבל <ש> היום אנחנו נראה את התמונה הכללית אפילו טוב יותר אוקיי okay, אז בפרקים הקודמים אם אתם זוכרים אנחנו עסקנו במסעות או אפשר לקרוא לזה בפשעים של עמים וערים בהקשר כמובן של הפשעים שלהם כלפי אלוהים ואדם. בפרק שלפנינו היום, שימו לב משהו מאוד מיוחד, ישעיהו לא רק עוסק במסע של עמים, אלא בעצם עוסק במסע או בפשעים של העולם כולו, במסע של כל העולם. הסיכום של כל פשעי העמים בעצם מביא את העולם לידי כלייך, או בעברית יותר פשוטה, מביא את העולם לסופו. <אח> הפרק הזה מתאר את העתיד שמצפה לעולם הזה, והוא מתחיל בתיאור של העולם כבר בפסוק הראשון, תיאור של העולם ביומו האחרון, והמילה הראשונה, הנה, הנה אדוני זה בעצם דרך של הנביא להגיד שזה יקרה במהרה. הנה אדוני בוקק הארץ ובולקה ועיבה פניה והפיץ יושביה. כבר בפסוק הראשון בפרק הזה הנביא ישעיהו מתאר את מה שאלוהים מתכנן לעשות לארץ. מה זה אדוני בוקק הארץ? בעברית לבקוק פירוש הוא לרוקן את הארץ, אוקיי? לרוקן את הארץ. ועם זאת הוא לא רק מבטיח לרוקן, הוא גם מבטיח שגם הוא יבלוק את הארץ, וזה אומר שהוא יהרוס אותה. הוא יהרוס אותה, ינפץ אותה, או בעצם אה, הארץ כבר לא תהיה כמו שהייתה קודם. מדוע? כי החלק האחרון של הפסוק אומר, ועיבה פניה מה זה עיבה פניה? עיוות את פניה. <ארץ> הארץ הזאת כבר לא תיראה כפי שהיא נראתה לפני. בקיצור, כבר בפסוק הראשון אנחנו מקבלים תמונה די מפחידה, אפשר להגיד, של ארץ הרוסה, <ארץ> של עולם הרוס. ממש ניגוד מוחלט לעולם המושלם שאלוהים ברא. אתם זוכרים מה הוא אמר על העולם כשהוא ברא אותו? <ארץ> בפרק אחד, פסוק שלושים ואחד? הוא אמר אה, שהכל היה טוב מאוד, אוקיי? שהעולם שהוא ברא היה טוב מאוד. בואו נמשיך לקרוא, פסוק שתיים, תשימו לב אה, לפסוק המאוד מיוחד הזה. והיה כעם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה כנושה. כאשר נושה בו, כנושה, נושה, כאשר נושה בו, סליחה. פסוק שלוש, היבוק תיבוק הארץ והיבוז תבוז, כי אדוני דיבר את הדבר הזה. בפסוק השני שקראנו, העתיד של בני האדם, תשימו לב, ביום הזה שאלוהים יעשה את הכל, יהיה עתיד זהה, ללא שום הבדל במעמדם החברתי. אנחנו יודעים ש... המצב של בני האדם uh, היום בעולם תלוי במצבם, yeah. הסטטוס החברתי שלהם. Yeah. כמובן שמישהי yeah. שהיא שה yeah. שולטת, yeah. המצב שלה הוא לא yeah. כמו yeah. זאת yeah. כמו yeah. שהיא yeah. משרתת. סליחה, yeah. היה לי פה טלפון, רק אני אנתק את זה כדי שזה לא יפריע לנו. אוקיי, yeah. okay. yeah. זהו, yeah. עכשיו יותר okay. טוב. Yeah. אז אנחנו רואים פה שבעצם המצב הופך להיות מצב של שוויון לא במעמד חברתי, אלא שוויון בעצם בתוצאה ובגורל. הגורל הוא זהה, גורלם של העשירים, גורלם של העניים, גורלם של אלה שהם בחלק העליון של הסולם ואלה שבחלק התחתון של הסולם כל המעמדות יהיו שווים בגורלם. זהו מצב נורא של ארץ, מצב נורא של ארץ הרוסה, שלכולם יש את אותו עתיד. בפסוק שלוש, אלוהים עוד פעם מדגיש את זה, לא יישאר שום דבר. הוא אומר בעצם הארץ בוז תיבזז, וזה אומר שכבר לא יישאר שום דבר. Uh, ואלוהים מדגיש שמי אומר את הדבר הזה? הנביא? לא, לא, לא. מי שאומר את הדבר הזה זה אלוהים בעצמו. כי אדוני דיבר את הדבר הזה. בוא נמשיך uh, לקרוא בפסוק ארבע. עוולה נבלה הארץ, אומללה, נבלה תבל, אומללו מרום עם הארץ. והארץ חנפה תחת יושביה כי עברו תורות. חלפו חוק, הפרו ברית עולם. על כן עלה אכלה ארץ וייאשמו יושבי בה, על כן חרו יושבי ארץ, ומה נשאר? ונשאר אנוש מזער, נשארה שארית קטנה. כבר בפסוקים הראשונים עד עכשיו, אנחנו מקבלים תמונה, אפשר להגיד, מאוד מזעזעת, על העתיד שמצפה לעולם הזה. על הארץ שמדובר עליה, לא מדובר על ארץ שהיא מדינה על פני כדור הארץ. אלא על כל הארץ, על כל העולם כולו. זאת תמונה של העולם שאלוהים יהרוס. בפסוק חמש בעצם אנחנו מגלים למה אלוהים עושה את זה. פסוק חמש נותן לנו הסבר מדוע אלוהים עושה את זה. הוא עושה את זה מאותם הסיבות שהוא הביא את המבול וגם הרס את סדום ועמורה. האדם הפר את הברית שאלוהים כרת איתו. האדם עבר על חוקי האלוהים והתורות של אלוהים ולכן מה שזה גרם שהמצב המוסרי של האדם ירד לשפל שאין ממנו תקומה זאת אומרת שאין נכון מאוד לשפל שאין ממנו בעצם תקומה בואו נמשיך לקרוא עכשיו אנחנו נקרא קצת יותר נמשיך לקרוא את הפרק פסוק שבע תשימו לב מה התוצאות אבל תירוש, אומללה גפן, דווקא הדברים שבדרך כלל היו משמחים לבב אנוש, היין, מה שבעצם היה אמור לגרום לעשות את הבן אדם שמח, הדבר הזה אומלל, זאת אומרת אינו אפילו משפיע. נאנחו כל שמחי לב, כבר אין שמחה. שבת משוש טופים, כבר אין חגיגות. חדל שעון עליזים. כבר לא שמחים בקול רם, לא עליזים, שבת משוש כינור, כבר אה, הכינורות הפסיקו לנגן. בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשוטיו. אין יותר הנאות, שמתם לב? ההנאות האלה כבר אינן קיימות יותר, הכל הופך להיות לשחור משחור. נשברה קריית תוהו. אגב, בפסוק עשר זה מאוד חשוב שאנחנו נדע על מה מדובר. מה זה קריית תוהו? קריית תוהו, מה שאנחנו מבינים מתוך הכתובים, קרייה זאת עיר, תוהו זה מקום ששם היו אלילים, אלה שבעצם אין בהם שום דבר לעזור. תוהו, מדובר על עבודת אלילים. אנחנו מדברים על בבל, על בבל. אנחנו מדברים על העיר הזאת שפה הנביא קורא לה קריית תוהו. Ee, בעיר הזאת בעצם כתוב סוגר כל בית מבו, גם הפירוש לכך יכול להיות מאוד מעניין, הבית סגור ואף אחד לא נכנס, מדוע אף אחד לא נכנס? כי הם כבר אינם קיימים, הם הושמדו. האם נכנס רק תוהו כן, תכף אנחנו נדבר על זה. אחד עשרה צבחה על היין בחוצות עורבה, כל שמחה גלל מסוס הארץ. איזה פרק שהוא כל כך כל כך אה, שחור אפשר להגיד במסר שלו לגבי אה, העולם. נשאר בעיר שמע ושאיה יוכת שער, כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנוקף זית, כעוללת עם כלה בציר. המה יישאו קולם ערנו בגאון אדוני צהלו מים. על כן באורים כבדו אדוני באיי הים שם אדוני אלוהי ישראל מקנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואומר רזי לי רזי לי אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוקדים בגדו. פסוק שבע עשרה פחד ופחד ופח עליך יושב הארץ. כבר במילים שאנחנו פוגשים כאן, אנחנו רואים שהעתיד שמצפה לעולם הוא עתיד שחור ושחור. אין שום נחמה ואין שום שמחה. אין יותר חגיגות, אין יין, אין כלי נגינה. ופסוק 17 מתאר את התוצאות של המצב הזה. רגשות פחד מאוד גדולים של יושבי תבל. בואו נמשיך לקרוא, פסוק 18. התגובות למה שקורה, והיה הנס מכל הפחד יפול אל הפחת, שימו לב על המשחק מילים, והעולה מתוך הפחת ילחד בפח כי ארובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ, אין לברוח, הזעם של אלוהים יורד דרך ארובות השמיים ויסודות הארץ רועדים. מה זה ארובות השמיים? מי, מי שמע פעם על... כן, זה... אפתח לכם את ארובות השמיים, אלוהים אומר, ואמתיר <אז> עליכם ברכה עד לבלי די, נכון? את זה אנחנו קוראים במלאכי, פרק שלוש, נדמה לי פסוק עשר או משהו כזה, או קרוב לזה. ארובות השמיים זה בעצם... הצינורות הלא מקובלים שאלוהים מביא את הרצון שלו על פני האדמה. שמעתם את מה שאמרתי? הצינורות הלא מקובלים, הלא טבעיים, בדרך כלל אלוהים מביא לדוגמה את הגשם דרך עננים, נכון? אבל בזמן של המבול, איך המים ירדו? דרך ארובות השמיים. ארובות השמיים נפתחו וגשם שירד זה לא היה גשם... שאנחנו רגילים לראות היום, זה היה שיטפונות גדולים ביותר כדי למלא את העולם בזמן קצר. אז ערובות, אנחנו קוראים פה פסוק שמונה עשרה, שהדבר הזה, הערובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ, הדבר הזה גורם בעצם לבריחה ברוב פחד. אבל אין לאן לברוח, אין לאן לברוח. קבר? לא, אין פה שום קבר. פחת, כן, כן, זה לא קבר. כשאנחנו אומרים יפול אל הפחת, זאת אומרת יפול ממקום בטוח למקום, סליחה, ממקום לא בטוח למקום עוד יותר גרוע, אוקיי? אומרים בעברית מן הפח אל הפחת, ולמה מתכוונים? זה ביטוי בעברית. שאומר שהמצב שלי עכשיו הוא ממש מצב לא טוב, אבל המצב שאני אפול בתוכו הוא אפילו עוד יותר גרוע. את מבינה? שאומרים נפל מן הפח אל הפחד. אני, לפעמים הם לא מתרגמים דברים אותו דבר. בואו נמשיך לקרוא. רואה התרועעה הארץ, פור התפוררה, ארץ מות התמוטטה ארץ. תשימו לב מה קורה לאדמה, פסוק עשרים, נוע תנוע ארץ כשיכור והתנדנדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד אדוני על צבא המרום. עכשיו אנחנו עוברים מהארץ עצמה, אפילו ליסודות ששולטים על הארץ, יסודות שהם בכלל לא נמצאים על האדמה, אלא מחוץ לכדור הארץ. אנחנו מדברים על השמש ועל הירח ועל הכוכבים. ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום במארום, וגם על מלכי האדמה על האדמה. כל דבר שהוא יהיה גבוה, ביום ההוא כבר לא יהיה גבוה. ביום ההוא הוא כבר יהיה עד הרצפה. לא יהיה שום דבר יותר בגובה שבעצם נותן לו איזושהי רמה של סמכות או אפילו רמה שמסוגלת להשפיע. כל מה שיהיה אז, ההשפעה היחידה תהיה של אלוהים שהוא ייקח את כל מה שהוא עשה ויעשה אותו הכי קטן שאפשר. ולכן כתוב פסוק 22, ואוספו אספה אסיר על בור וסוגרו על מסגר ומרוב ימים יפקדו. פסוק עשרים ושלוש, וחפרה הלבנה. הביטויים כאן הם מאוד מאוד קשים, כי לא, אנחנו לא רגילים. חפרה לא מהמבין של לחפור, אלא מה... איך? להתבייש. בדיוק, נכון. אפשר משהו? להגיד שבן אדם בא חפוי ראש, אוקיי, אז זה מאותו שורש. חפרה הלבנה ובושה החמה כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון אתם שמים לב אלוהים הוא היחיד היחיד שהוא בעצם הגבוה ביותר הוא, הוא מלאך בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד ככה נגמר הפרק הזה אתם שמים לב שהפרק הזה הוא מאוד מאוד דרמטי הארץ שמדובר עליה זה העולם שאנחנו פה חיים תיאור של הנביא, תיאור ממש ציורי אפשר להגיד, מתאר את כל מה שיקרה לעולם בצורה מאוד מאוד ציורית, את הדברים הקשים שיעברו על העולם, הנביא לא חוסך במילים. הזעם של אלוהים לא רק ייפול על מלכי הארץ כמו שראינו, אלא יהיה גם על צבא השמיים, השמש והירח והמקום היחיד, שימו לב, היחיד שבו יהיה כבוד אלוהים, יהיה ירושלים. שם הוא יקבל את הכבוד מהעם שלו, אוקיי? וזה סוף הפרק. אנחנו קוראים בישעיהו 13, 9, 10, את אותה בעצם נבואה על כוכבי השמיים ועל השמש. אנחנו עברנו על הפרק הזה לפני איזה כמה חודשים. הנה יום אדוני בא אכזרי ועברה וחרון אף לסום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה זה אותו מוטיב ואותו אירוע כי כוכבי השמיים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אורו. אתם יכולים לראות שבעצם הנביא כבר בפרק 13 הוא מתאר את מה שיקרה ביום שבו העולם יגיע לקיצו. הפרק הזה, כמו שראינו, ישעיהו 24, מתאר לנו את נבואת קץ העולם. הוא מתאר בבירור את המצב הטבעי של העולם ואת ההשפעה של המצב הזה על בני האדם. זוהי כמובן נבואה שעדיין לא התגשמה, נכון? כמובן, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו עדיין עומדים על הרגליים. תשימו לב איך העולם הזה מתואר בעצם בראשית, בראשית פרק 1, 1, 2, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. בישעיהו שישים וחמש, פסוקים שבע עשרה שמונה עשרה אנחנו קוראים כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה הלב כי אם סיסו וגילו עדי עד אשר אני בורא כי הנני בורא את ירושלים גילה ואמה מסוס. בבראשית פרק א' אלוהים בורא את השמיים ואת הארץ לאחר שהארץ מתוארת כתוהו ובוהו, נכון? מתוך הכאוס אלוהים בורא את העולם. בישעיהו פרק 24 אנחנו קוראים על הארץ שהופכת להיות לתוהו ובוהו, נכון? ובישעיהו פרק 65 אנחנו קוראים שאלוהים בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. פרק 24 מתאר את חורבן העולם פרק שישים וחמש מתאר את העולם החדש שאלוהים נברא. שימו לב שכאן אלוהים לא אומר אני מתקן את העולם הישן, נכון? אנחנו לא רואים פה עולם ישן שנכנס לחדר עבודה של אלוהים שהוא מתקן אותו. אנחנו רואים כאן עולם חדש שנברא. זה לא אותו עולם. אלוהים בורא עולם חדש, אפילו את השמיים. הוא בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. אבל לא רק את זה, הוא בורא גם את ירושלים, זה דבר שאין עליו מחלוקת בכתובים, אלוהים יברא עולם חדש, השאלה היא לא מה אלוהים יעשה, אלא מתי הוא יעשה את זה, נכון? זאת השאלה היחידה, זאת השאלה שעליה אנחנו לא מקבלים תשובה על מה, על המתי אנחנו יודעים מה יקרה אבל לא יודעים מתי. ראשונה לתסלוניקים 5, 1-5. שאול השליח כותב לתסלוניקים ועל דבר העיתים והזמנים החי אין צורך לכתוב לכם. הרי אתם יודעים היטב שיום אדוני יבוא כגנב בלילה. כאשר יאמרו הבריות שלום וביטחון אז יבוא עליהם שבר פתאום כצירי לידה על אישה הרע, ולא יוכלו להימלט. אבל אתם החי, אינכם בחושך באופן שיפתיע אתכם היום כגנם. אתם כולכם בני האור ובני היום, לא בני הלילה, אנחנו ולא בני החושך. שימו לב כאן ששאול השליח אומר לקהילה שאין צורך שהוא יכתוב להם על העיתים והזמנים. הוא אומר להם את זה. אין צורך לכתוב לכם. הוא לא צריך לכתוב כי הם כבר יודעים היטב שקץ העולם יקרה ללא ידע מוקדם על הזמן המדויק שזה יקרה. אבל הוא נותן סימן, הוא נותן סימן. כאשר ידברו על המצב הביטחוני בעולם ועל השלום שהם מחכים לו, זאת תהיה התקופה בה העולם יבוא. והוא יבוא כמו צירי לידה אה, לאישה הרה. והם כמובן לא יוכלו להימלט כי זה יבוא באותו הרגע. מזכיר לכם משהו מפרק 24 שלנו היום? אנחנו קראנו את זה ב-24, 17 עד 20, פחד הוא פחד ופח עליך יושב הארץ והיה הנס מכל הפחד, אנחנו קראנו את זה, אהובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ, הארץ נהרסת והנביא ישעיהו <קטע> בקטע הזה מראה לנו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אין אפשרות להימלט. הנביא ישעיהו גם לא חוסך במילים כדי לתאר את המצב הזה של קץ העולם. פסק הדין הסופי זה שהארץ תושמד. הסימנים מראים לנו שזה מה שעומד לקרות גם היום. כמה פעמים ביום אתם שומעים בחדשות בארץ ובעולם את המילה ביטחון? אוקיי? Okay. Okay. Yeah. האם זה משהו שחסר היום בעולם? Yeah. אני הייתי אומר לגמרי. Yeah. כמה שמחפשים שלום, מגלים יותר ויותר חוסר שלום. ואני לא רק מדבר איתכם על מצב של מלחמה עם נשקים ועם מטוסים ועם uh, uh, פצצות. Yeah. אני מדבר על חוסר שלום uh, בכל התחומים. נגיד חוסר שלום כלכלי. או חסר, חוסר שלום סוציאלי, <תאר> או חוסר שלום שאפשר לקרוא לו גם חוסר שלום נפשי <תאר> לגמרי. <תאר> יש היום חוסר של שלום, ואנשים דווקא את מה שמחפשים הכי הרבה <תאר> הם לא מוצאים. מדברים על שלום וביטחון כל כך הרבה מכיוון שזה מה שהעולם מחפש, אבל בכל זאת לא מוצא. פסוק חמש אנחנו קוראים אתם כולכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החושך בעולם היום יש שתי קבוצות אחת ענקית ואחת ממש קטנה יחסית הקבוצה הענקית חיה בחושך ויום אדוני יבוא לה בהפתעה אבל הקבוצה הקטנה שאני מאוד מקווה שאתם חלק ממנה, שאתם שייכים לה, כולל את עבדכם הנאמן, הקבוצה הזאת לא מופתעת. היא מוכנה, היא נקראת בני האור. האנשים בקבוצה הזאת נקראים בני האור ובני היום, בניגוד גמור לקבוצה הענקית בעולם שהכתובים מכנים אותה בני הלילה ובני החושך. הם אלה שצועדים בכביש הרחב, בשביל הרחב שמוביל לאן? <אח> נכון <אח> מאוד, הוא מוביל לאבדון. <אח> יום אדוני יפול על הקבוצה הענקית הזאת כמו צירי לידה. אלוהים, אתם יודעים שהוא אה, מדבר על להכין את המאמינים, להכין את הקבוצה הקטנה הזאת הוא לא מכין אותם בצורה שמשאירה אותם בחושך, הוא נותן להם את כל הכלים כדי בסופו של דבר כן להיות מוכנים. <אח> אלוהים רוצה שנצליח, אלוהים רוצה שנראה את הדברים כפי שהם באמת. <אח> ולכן אלוהים נותן לנו, <אח> בזמן האחרון הרבה מאוד, <אח> אותות שמראים לנו את האמת הזאת, מראים לנו בעצם ש... אין שלום וביטחון. מראים לנו שהמצב הזה אה, ממש אה, קיים עכשיו בחברה בצורה מאוד מאוד גדולה וגוברת. אה, אני אראה לכם עכשיו שקופית, זה קרה ביום שישי בצהריים, פה בתל אביב, ברחוב דיזינגוף. האיש הזה שאתם רואים אותו מוקף בעיגול, ליד עגלת קניות. זה כמה שניות, שתיים, שלוש שניות לפני שהוא מוציא אה, רובה מה... או אקדח, אני לא יודע מה זה היה, ויוצא החוצה ומרסס אנשים שיושבים שם בפאב סמוך. העיר הזאת שקוראים לה עיר ללא הפסקה, מה קורה לה כאשר מחבל תוקף ברחוב דיזינגוף בשעת צהריים של יום שישי, שעת צהריים שקטה של יום שישי, ורוצח ופוצע רבים וגם מצליח להימלט, באותה הזדמנות, <אז> מה קורה לעיר הזאת ברגע אחד? העיר הזאת שהייתה בלי הפסקה, והם לא מדובר פה על בן אדם אחד או שניים, זו קבוצה ענקית, נכון? מה קורה לקבוצה הענקית הזאת? ברגע אחד. הקבוצה הענקית הזאת מקבלת את זה כמו רעב ביום בהיר. ואז ברחובות איפה שמסתובבים ילדים, מסתובבים חיילים. אנשים סגורים מאחורי פלדלת, מאחורי חלונות סגורים ופוחדים. לא בגלל שיש צבא ענקי שבא על תל אביב, אלא בגלל שיש מישהו משוגע שנמצא ברחובות ואף אחד לא יודע היכן הוא נמצא. מה קורה להרגשת הביטחון ברגע אחד? ברגע אחד היא נעלמת. כולם בורחים ומסתתרים בבתים כשהרחובות ריקים וכוחות הביטחון עורכים סריקות ומחפשים את המחבל. כמו צירי לידה, ברגע אחד הכל משתנה. כמה פעמים במשך השנה שעברה שמעתם, או אתם הייתם בעצמכם בסיטואציה כזאת, שבשנייה אחת הכל משתנה, מישהו פתאום מוציא סכין? כמות הפיגועים בישראל עולה בצורה מדהימה. בשנה האחרונה, אני לא זוכר אם היה לזה תקדים אי פעם, שאין יום שלא חולף שבו לא מתרחש איזשהו אירוע ביטחוני חמור שמישהו רוצה לרצוח והוא בעצמו נהרג וזורע פחד וחוסר ביטחון, אנשים מסתכלים מאחורי הגב שלהם כל הזמן לראות מי הולך אחריהם. אני אתמול נכנסתי לבנק בגלל הזקן שלי המפחיד הזה שומר בשער הסתכל עלי כמה פעמים ורצה לדעת מה ומי, נראה לי לא קצת מפחיד מדי. היום יש באמת הרגשה של חוסר ביטחון מאוד גדול, הייתי גם, היה קר אז שמתי עליי מעיל גדול והידיים שלי היו בכיסים. אתם לא יכולים לדעת מה יכול להיות מאבטח שמקבל פתאום איזה <מת> רושם מוטעה לגבי הלקוח החדש שנכנס אל הבנק, הוא עלול לצאת ב... לצאת ולעשות איזשהו מעשה לא טוב. אנחנו יודעים שהמצב הזה במדינה זה לא מצב שעומד להשתנות בקרוב רק בגלל שהבני אדם הופכים להיות אחרים. המצב הופך להיות גרוע מיום ליום, וזה אות. זה חלק מהאותות שאלוהים נותן לנו. אנחנו לא נקבור את הראש בחול ונגיד ששום דבר לא קורה, נכון? מספיק שנפתח טלוויזיה או נשמע רדיו נקרא עיתון אנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי העובדה הזאת, העובדה שאנשים יגידו שלום וביטחון. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בזמן הזה, הזמן הזה שהדברים קורים. לפני אלפיים שנה קבוצה של אנשים ישבו על הר הזיתים. זה היה רבי והתלמידים שלו, בת 24, פסוקים שלוש עד שמונה, כאשר ישב על הר הזיתים ניגשו אליו התלמידים לבדם ואמרו, הגד נא לנו, מתי יהיה הדבר הזה ומהו אות בואכה וקץ העולם? זאת השאלה שהתלמידים שואלים. הם שואלים אותו, הם יודעים <אז> בעצם. הם יודעים שישוע יבוא זה בעצם סוף העולם. <אז> והם שואלים אותו, שואלים אותו את השאלה מתי. הם <אז אז> <אז> אפילו לא שואלים אותו איך, אלא הם שואלים אותו מתי יהיה הדבר הזה. השיב ישוע ואמר להם, היזהרו שלא יטעה אתכם איש כי רבים יבואו בשמי ויאמרו אני המשיח ויתעו רבים ואתם, אתם, אוקיי, עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה <שמע> שימו לב, שימו לב ישוע אומר בצורה מאוד ברורה, אל תבהלו <שמע> אל תבהלו כי צריך להיות הדבר הזה, <שמע> הוא קורה היום בזמן שאנחנו יושבים פה בתל אביב של שנת 2016, <אז> זה קורה. <אז> אתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה. שימו לב, אל תיבהלו, כי צריך להיות הדבר הזה, ובכל זאת, <אז> עוד לא בא הקץ. הדברים האלה יקרו, הם ימשיכו לקרות, והסוף עוד... עדיין לא יגיע. פסוק שבע, גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה, ויהיו רעב... ורעידות אדמה במקומות רבים. Yes. נכון. אך כל אלה ראשית הצרות. אוקיי? Yes. Okay. Yes. מעולם yes. לא היו סימנים רבים יותר לקץ העולם כפי שיש היום. Yes. אבל אלו הם רק ראשית הצרות. Yes. אלה הם רק האותות. Yes. כמו שאנו רואים היום, רק yes. uh, הולכים ומתגברים האותות האלה. בכל יום ויום. מאוד מעניין איך אנחנו רואים את זה גם בספר דניאל, את הקשר למטי עשרים וארבע, פסוק עשרים ואחת, ישוע אומר כי אז תהיה צרה גדולה אשר לא הייתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף לא תהיה כמוה. דניאל שתים עשרה פסוק אחד אומר ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ישוע בעצם מדבר על הנבואה הזאת בדיוק. ישוע לא אומר דברים מעצמו כי זו דעתו האישית. אתם יודעים מה ישוע עושה? תסתכלו עליי. ישוע מסתכל על התלמידים שלו ומצביע לאחור על הנביאים של אלוהים. ישוע מסתכל על התלמידים ואומר הביטו אני אומר לכם בעצם את מה שכבר הנביאים אמרו. ישוע לא ממציא שום דבר חדש, הוא אומר שתהיה צרה שאף פעם לא הייתה. ודניאל קיבל את אותה בשורה מהמלאך גבריאל. הצרה האחרונה בעולם. זאת הצרה שמעולם לא הייתה צרה כזאת. הצרה הגדולה לפני בו המשיח. הביאה השנייה של המשיח היא הדבר שכל אדם מאמין מצפה לו אבל בזמן הזה תהיה צרה שמעולם לא הייתה כתוב בפסוק 22 ואילולי קצרו הימים ההם לא היה ניצל כל בשר אבל אך למען הבכירים למעננו יקוצרו הימים ההם פסוק עשרים ושלוש, אם יאמר לכם איש בעת ההיא, הינה פה המשיח, או הינה הוא שם, אל תאמינו, יהושע אומר, כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות, אם אפשר, גם את הבכירים. יהושע פסוק עשרים וחמש מדגיש, הנה מראש אמרתי לכם, אני אומר לכם מראש, לכן אם יאמרו לכם הנהו במדבר אל תצאו, הנהו בחדרי חדרים אל תאמינו, דווקא הצרה הגדולה מכולם כמו שאנחנו לומדים מהכתובים וזאת באמת מבחינה רוחנית הצרה הגדולה ביותר, לא רק תהיה צרה במכות חזקות שאלוהים יפיל על העולם אלא זאת תהיה צרה בקשר לזהות של המשיח. זאת תהיה צרה, אפשר להגיד, אם לא הכי גדולה, הצרה בין הגדולות ביותר. השקר הגדול והאחרון יהיה מיש, מיהו המשיח. הזהות של המשיח. ישוע מזהיר את התלמידים שלו לא להאמין לנביאי השקר שהם יעשו הכל כדי לשכנע כמה שיותר בני אדם בזהות של משיח שקר. הנביאי שקר בעצם רוצים להשמיד כמה שיותר אנשים, ואיך הם יעשו את זה? הם ישכנעו אותם שהמשיח הוא מישהו שהוא אינו. הוא, מש... הוא בעצם yeah, משיח yeah, שקר. Yeah, בדיוק. ישוע אומר מראש לכולנו, yeah. לא רק לתלמידים שלו, הדרך היחידה, yeah. ותקשיבו טוב טוב, yeah. וזה טוב גם כשאנשים עכשיו ששומעים את ההקלטה הזאת yeah. שאנחנו מקליטים, yeah. יפנימו, yeah. הדרך היחידה yeah. להינצל yeah. מהשקר הזה yeah. תהיה yeah. להאמין yeah. לכתובים. זאת הדרך היחידה, אין עוד דרך. הדרך היחידה להינצל מהשקר אז... לגבי זהות המשיח תהיה להאמין אך ורק למה שכתוב בכתובים. פסוק עשרים ושבע, זה מה שכתוב בכתובים. כי כברק היוצא ממזרח ומעיר עד מערב כן יהיה בואו של בן האדם. הכתובים אומרים לנו, הם מזהים אותו, הם אומרים אם אתם רוצים לדעת מי המשיח? הביאה של המשיח לא יהיה דבר שאתם לא תשימו לב אליו, אלא שמישהו יצטרך להגיד לכם אם אתם לא ראיתם את ביאת, ביאתו השנייה של המשיח, הוא לא בא הוא לא בא, מכיוון שכל עין תראה אותו כל עין תראה אותו זה לא יהיה משהו ש... נגיד לך, ולדימיר, בוקר טוב, אתה יודע? ישוע הגיע אה, ah, באמת? <שמע> לא ידעתי <שמע> <שמע> כן, כן, אתה <שמע> לא שמעת בחדשות? <שמע> הוא הגיע הוא נמצא עכשיו במדבר יהודה אומר. עם קבוצה גדולה של כתבים עכשיו נותנים לו רעיון אל תאמינו, ישוע אומר מדוע? מכיוון שאם אתם לא ראיתם אותי בא לא באתי אמן? <עמנ> <עמנ> <עמנ> כן וזה ככה להאמין למה שכתוב בכתובים כמו ברק שיוצא ממזרח ומעיר עד המערב ככה ישוע היה חזום אף אחד לא יפספס את זה, אתם לא תצטרכו לקרוא את זה בעיתון. במקום שהגוויה נמצאת, שם יקבצו הנשרים. אם אתם תלכו לטיול במדבר ותראו נשרים מסתובבים בעיגול ברחוק מעל איזשהו מקום, תאמינו שזה לא סתם הם עושים סיבובים כי משעמם להם, מה יש למטה? יש גוויה, משהו שהם עוד מעט יורדים לאכול. זאת אומרת, אם... אתם רואים את הנשרים בשמיים, סימן שזה באמת ככה, הנשרים לא משקרים, אוקיי? וזה מה שהפסוק הזה אומר. <coughs> במקום שהגוויה נמצאת, שמה ייקבצו הנשרים. <coughs> נכון מאוד, <coughs> כי העיתונות לא תהיה קיימת. זהות המשיח בכתובים ברורה, ואין דרך לנביאי השקר לשכנע את מי שהכתובים הם נר לרגלו. הדרך שהמשיח יחזור לא ניתנת לחיקוי בשום מקרה. אין מצב שהמשיח יבוא והדבר לא יהיה ברור לכולם. זהות המשיח תהיה ברורה כמו שהברק מאיר ממזרח למערב. שימו לב להמשך דברי השאול השליח לתסלוניקים בפסוק השישי. אנחנו הגענו עד לפסוק החמישי. לכן, עכשיו הוא פונה אלינו, כמו שהוא פנה אליהם, אל נא נשען כאחרים, אלא נהיה ערים ומפוכחים. מה זה נקרא להיות ערים ומפוכחים? מה זה נקרא להיות מפוכח? מי יודע? זה ההפך ממה? לא. לא, אל תנחשי, זה משיכור, אוקיי? להיות מפוכח זה מישהו שהוא בעצם במלוא ההכרה. אבל למה לא פתרון? מפוכח זה מישהו שהוא במלוא ההכרה ומודע לסביבה שלו בצורה הברורה ביותר, הבהירה ביותר. אז הערים זה לא אותו דבר, תכף נסביר מה ההבדל. עכשיו לפני זה בוא נשאל מה זה נקרא לישון בפסוק הזה. לפני שנעלה על השאלה הזאת, אני רוצה דווקא לגוע במושג שנקרא ערים. ערים, להיות ער בעצם, זה להיות מודע למה שקורה מסביבנו, אוקיי? להיות מודעים למה שקורה. זה נקרא להיות ערים. אף אחד לא רוצה לדעת שאם יש איזה מישהו שהוא שומר על מחנה, שהשומר הזה הלך לישון, נכון? אנחנו רוצים שהשומר הזה יהיה ער, שהוא יהיה מודע, שהוא לא סתם יהיה ער עם עיניים פקוחות והוא כמעט נרדם, אלא שהוא יהיה ער, שהוא ידע מה שקורה מסביבו. שאם הוא ישמע משהו, הוא יגיד מה קורה שם, שהוא ידע מה שקורה. להיות ערים ומפוכחים זה הרבה יותר מסתם להיות מודע למה שקורה. להיות ער ומפוקח זה להיות מודעים לדבר אדוני במידה כזאת שלא רק נסכים עם מה שנאמר אלא גם נפעל בהתאם למה שאנחנו יודעים אוקיי אנחנו נפעל בהתאם אנחנו נהיה ערים אנחנו נבין אבל אה, בעצם אנחנו נדע גם מה לעשות אנחנו נפעל לפי מה שאנחנו יודעים לישון זה בעצם לחיות את החיים שלנו ללא קשר למודעות שלנו למה שהכתובים מלמדים כמשהו נכון ואמיתי. הכתובים מלמדים אותנו אה, את האמת, אבל אנחנו אפילו לא, לא מודעים לכך. זה נקרא לישון. אה, זה אולי נכון, אבל זה לא אמיתי בחיים שלי. זה יכול להיות גם לאנשים מאמינים. לכן שאול השליח מדבר אל הקהילה ואומר לה תהיו ערים ומפוכחים. זה לא מספיק רק להסכים שדבר אלוהים הוא נכון. זה צריך להיות אמיתי בחיים שלך. זה נקרא לישון. לישון זה להיות לדוגמה עסוקים בהבלי העולם הזה. פה לא מדובר כמובן על שינה כמנוחה <coughs> <coughs> פיזית, אלא על שינה במובן של עיוורון רוחני, אוקיי? <coughs> okay? עיוורון רוחני. לא מצליחים לראות את המציאות כפי שהיא. לא מצליחים לראות את המציאות ממש כמו שהיא באמת. נותנים פירושים לדוגמה, אנשים שישנים, זאת הקבוצה הענקית שאנחנו דיברנו עליה, נותנים פירושים עם אקטואליה למשל פוליטית, לאירועים נבואיים עם משמעות רוחנית שבאים מהכתובים. זאת אומרת, עוד פעם, אני אומר שאנשים שהם ישנים רוחנית, בעלי עיוורון רוחני, <אח> לא מצליחים לראות את המציאות כפי שהיא באמת, אלא הם נותנים פירושים עם אקטואליה פוליטית לאירועים שיש בהם משמעות נבואית מהכתובים. <אח> וזה נקרא לישון. וחסר אנשים שישנים. <שמע> <שמע> הרבה אנשים, רוב העולם <שמע> בעצם ישן לחלוטין. <שמע> מדוע? מכיוון שדבר אלוהים <שמע> אינו נר לרגליו. הקבוצה הענקית הזאת שאנחנו מדברים עליה היא קבוצה שדבר אלוהים אינו נר לרגליה. <שמע> לכן הידע הזה אינו אה, ידע שהוא חלק מהחיים של הקבוצה הזו. ולכן היא בחושך. מדוע? כי האור של דבר אלוהים אינו נמצא בחייהם ולכן הם נמצאים בחושר. אבל המצב החמור ביותר הוא להיות ער אבל לא מפוקח. תשימו לב עכשיו מה אני אומר לכם. להיות ער ולא מפוקח. רק להיות ערים זה לא מספיק. ער למה שקורה מסביבך לא מספיק כי אין שום הפקת לקחים או מסקנות ופעילות כלשהי בהתאם לכך. להיות ערים ומפוקחים זה לקבל החלטות בהתאם למה שאתה יודע, כמו שאמרנו, ולפעול בהתאם. כי אחרת... סליחה? אתה יכול לתת דוגמה? אפשר לתת הרבה דוגמאות, לא רק דוגמה אחת. לדוגמה, העובדה שאת נמצאת פה היום. את... ערה לעובדה שדבר אלוהים הוא חשוב ונחוץ בחייך מאוד ולכן את לא רק מסכימה לכך, את רוצה לעשות מאמץ כדי לבוא לפה וללמוד אותו זאת אומרת, את חיה חיים מפוכחים את אומרת, זה נכון, זה טוב להיות ערים אני ערה לעובדה שדבר אלוהים הוא חשוב בחיי אבל אני מספיק מפוכחת כדי לדעת שאם אני לא אבוא ואלמד אותו, אז אין לזה שום ערך. אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? Okay. פיכחון okay. הוא בעצם הפעילות שלך כדי להשיג את מה שאתה יודע, שאתה צריך. Okay. יש הרבה אנשים שיודעים okay. שהם צריכים, okay. אבל הם לא מספיק מפוקחים כדי okay. לדעת שהם צריכים גם להשיג את זה. הבנתם? Okay. אז okay. יש הרבה... מצבים בחיים שלנו הרוחניים, גם כחברי קהילה, שאנחנו לא לוקחים לפסים יותר מעשיים, ואת המעשים האלה אנחנו לא מיישמים בחיים שלנו. אנחנו בעצם חיים חיים של ערות, אנחנו ערניים, אבל אנחנו לא מפוקחים, וזה מה שבעצם השליח רוצה לומר. בוא נמשיך לקרוא בראשונה אל תסלולניקים מפסוק שבע הן הישנים ישנים בלילה והמשתכרים משתכרים בלילה אבל אנו אשר בני היום אנחנו נהיינה מה הוא אומר? מפוכחים וזה אומר לא רק לחשוב על דבר אלוהים כשריון אלא ללבוש אותו ללבוש את שריון האמונה והאהבה ונחבוש את כובע תקוות הישועה. כי אלוהים לא יעדנו לזעם, אלא לנחול ישועה על ידי אדוננו ישועה המשיח, אשר מת בעדנו למען נחיה יחד איתו, בין שאנו ערים ובין שאנו ישנים. כאן דרך אגב ה... מדובר על שנת המוות. בין שאנחנו ישנו באדון או שאנחנו ערים כשהוא מגיע, אוקיי? Okay? על כן עודדו זה את זה ובנו איש את אחיו, כפי שאתם גם עושים. ההוראות מהשליח שאול לתסלוניקים, וכמובן, אנחנו חייבים להוסיף, שגם לנו פה היום, היא לחיות חיים מפוקחים. לאמת שאנחנו למדנו היום בישעיהו עשרים וארבע. לא להיות בעיוורון רוחני. התוכנית של אלוהים לכל אחד מאיתנו היא שננחל את מתנת הישועה במשיח ישועה. הוא רוצה את זה בשבילנו, בשביל חברי קהילה שלנו, בשביל המשפחות שלנו, הילדים שלנו. הוא רוצה שכולם בעצם יקבלו את המתנה הזאת, מתנת הישועה במשיח ישועה. הפרק הזה, 24 בישעיהו, דרך אגב, כמו מתי 24, <laughs> והאיגרת הראשונה אל התסלוניקים שלמדנו היום, קשורים ישירות לנבואות על קץ העולם בכתובים. היום אנחנו נגענו באמת רק בקצה המזלג, בחלק קטן מאוד ממה שהכתובים מגלים לנו בקשר לביאתו השנייה של המשיח ישועה. יש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד. בואו נהיה מפוכחים. מספיק כדי לא להיות שאננים ולהגיד, אנחנו כבר יודעים מספיק. אנחנו יודעים מספיק כדי להבין שעלינו לא יצליחו לעבוד. <אח> <אח> בואו לא נחשוב בצורה כזאת. יש לנו עדיין הרבה מה לשפר מבחינה רוחנית בחיים שלנו. אתם חושבים שיש עדיין דברים לשפר מבחינה רוחנית בחיים שלכם? אני בטוח צריך את זה. <מח> לבריאות. כן, בטוח. <מח> מגילת ישעיהו מספרת את סיפור תוכנית הישועה של אלוהים, התוכנית הפנטסטית לגאולתם של כל תושבי תבל. רבים בעולמנו אינם מכירים את התוכנית הזאת, והאמת היא שגם כשהם שומעים עליה הם לא ממש מתלהבים. אבל למאמין זוהי התקווה המבורכת לחיי עולם במשיח ישועה, וזה לבריאות. <coughs> וזה נקרא לחיות חיים מפוכחים, לחיות חיים שבסופו של דבר יביאו אותנו למקום <אח> לבריאות. סימן שאת כל הדברים שאני אומר, את מסכימה איתם בכל ליבך ובכל אפך, אפשר להגיד. ‫אז uh, תגמרי להתעטש ואנחנו נסיים. ‫אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז um, תיברי <laughs> יענה. <laughs> <Anna>. uh, ‫התקווה <laughs> הזאת שלנו היא בסופו של דבר ‫שאנחנו נצליח לקחת את מה שלמדנו היום ‫ולהשפיע אותו על כל אחד שמעוניין לקבל ולשמוע את דבר אלוהים. Uh, <laughs> ‫אנחנו סיימנו היום את השיעור. אני מודה לכולם שהגעתם, ואני מזמין את כולם להתפלל. בואו נתפלל ביחד.